Eta arestian haipatuk dugun legez, e, literatura izanen dugu izpide orain, e, berrioz hartar batek idatzeetako ele berri bat, eta dagoeneko ba, idazle hori ba, telefonoz bestalde daukagu. Ernesto Prat, ekaixo, egunon? Egunon, bai. Eguno. Ira, bueno, berrioz hartarria esan dut, e, esan genuke berrioz hartar bastandarria edo lako zerbait ez da? Baina, bueno, berez berriz hartarra, baina bai, urte urteagoetan bastandarra edo bai. Mm -hmm, bai, e, bastandarra adopzioz beraz. Ja, Hoxe, <laughs> bai. Oso, engi dena den, e, sustraiak ere bai, hemen, hemen dituzu eta hemen aurkeztuko duzu zure L-Berria, iru ilargi laur den izenekoa biar bertan, ez da? Bai, bai, hoxe da. E, Biaren nenda aurkezpena, mm -hmm. arratzaldeko mm -hmm. bai. Biara zazpiterdietan kulturgunean. Biaren txaleko zazpiterdietan kulturgunean beraz, e, itzordua eta oraindik ere eleberria ezagutzeko aukera edo erosteko aukera izanez ez duenak, ba, bertan ikusiali izanen du, eta bueno, bazurekin ere solasteko aukera izanen du, e, zuzeu ere bertan izanen zarela kozta. Bai, mm -hmm. bai, hoxe, hor, pizka eta dugu, Eh, nola izan zen liburuaren, bueno, nondik, sort, edo, nondik baino, igual nora nola sortuzen zen ideia, liburuaren ideia uh -huh. eta gero, piskat, nondik norakoak, eh, nola joan zen idazketa, zen prozesua eraman zuen, zuzenketa eta bar uh -huh. historian beharroa da sartuko gara, baina eso bera serde bueno cuando su da mm. orda pensatzekoa da pues gente ha unitzek oraindik ez duela irakurri ordan ez diogu irakurketa izorrotzoko <risa> eta bai bisterian pizka sartuko gara baino sobera Sobera zartu gabeala ere, eta bueno, eta gero pues, eh, jendeak jakin nahi duena edo, bai, bizkanat jendeak galdetzen mm. duena edo. Ederki, ba. e, dena den, e, urringo galderan ikuste hor, e, jo puntuan jarri diguzula, ba, zuk zeuke esan duzulako, nola hasi zen e, idazketa prozesua hori, nola, nola sortu zen e, iruilargi laur den e, proiektua bera? bai, bueno, proiektu aditzea behar bada, sobera erratea da, baina dira, <risa> bai, ba, ez dakit, hor, ba, afera da, bueno, nik e, ni urte batzuk ibilinintzen iesean, <risa> e, bueno, e, gara zibilat horri zen unet elizondoko etxera nire bila, nik iese egin nuen, eta iese IES aldiaren urte hoietan idatzi nuen, pizkabate eguera, pues, arra bezagun xamarran edo Horrela eta eta pues ya ya hartu gabe, konturatu gabe hasi nintzen historia horrekin, idazten eta gero pues ya zen pizkarraia forma hartzen eta eta gero pues Pues la, es erraten alda ez hela izan gauzaola suera pentsatua, baizik eta pues eh egoera zuela dena eta egoerak sortu zuela historia. Suposatzen dut alako egoera ez ohkoan egonda, hasierako eh bueno, hitzak, hasierako esaldiak eta bueno, beteak e, izanen zirela, eta gero denborarekin hori fintzeko aukera izan zen nuen, edo nola, nola izan zen hori zen hasiera batean oso gertu e, zen zenituen gertaera guztiak, eta eta bai. bihotz etik ateako zitzaizkizun e, bai. itz guziak, ez? Bai, hori da, ba, bizka bat, gainera, bueno, erran behar dut, hasi ba, nintzela igual idazten, ba, e, egoera gogor horri, aurre egiteko modu bat zelakoan, mm eta gero bertzetik e, probestu nuen ba, Euskaraz idaztego ez mm. zeremono ni berez Euskaldun berri naiz eta ba, akusin nuen ba, Euskaraz idaztea ba, izan zitekela aukera bat Ba Euskaldun prozesuan sakontzeko ez, edo mm -hmm. Euskaldun prozesuan jarraitzeko ez. Zena unitzetan erratzen duz, ba, Euskara ikasten azten garela, eta bakizu noiz ematen duzu nizena Euskalterian, mm -hmm. baino gero Euskaldun prozesua ez dela inoiz bukatzen ez, mm -hmm. bakizu noiz den, baino ezakizu inoiz... Eta igual, <risa> noiz bait bukatzen baden, ez. Mm -hmm. Eta hala hor da, nuen ere Euskara zidazteko, eta ja bide batez ba, nire burua euskal duntzen ba, jarraitzeko ez, eta paspizkara bat lantzeko estruktura, keiztegia, e, bueno, idazkera bera, eta, eta hola. Zure lehenbiziko esperientzia zen literaturarekin? Ba bai, mm -hmm. hau gero idatzi dut bertze zirrigorro batzuk eta bertze ipuin batzuk, baina hau azieratako bat da, baina niguste historia luzea, bai, leberria, Lehen bizikoa, hori seguru, eta hau baino lehen idatzen dituen ipuin pare bat hola baino, eso bera agiarran. Mm -hmm. Bueno, beraz, honekin eh, literaturaren eh, arrak eh, ziztada egin dizula ematen du, ez da? E, asia ezagelako ere beste zirri borri batzuk egiten, zuke esate duzun bezala, ez? Bai, bai, bai, geroztik, bai, idatzi ditut. edo ertzezirri batzuk bidean galditu dena, kasi, asintak eta gukatu gabe, bertze batzuk gukatuak, gero ipuin batzuk ere idatzi izan ditut. Mm. Bai. E, eta bueno, lez dizguzu e, lehen aipatu eta esan duzu aurkezpenean, ez duzula liburuaren, mamiaren inguruan gehiegi esan nahi, historioaren inguruan, ba, jendeari ez zapuzteko, e irakurrialdi hori baina pizkacho bat zertzela batzuk ere aipa egu, ez? E, ba, zer kontatzen duen liburu honek, esan digute, e, intriga mantentzen badakizula eta eta bueno, e, txoritxo batzek ere kontatu digu, ba, oso liburu interesgarria dela, eh hemendik e, irakurri duen eh li, e, ba, bueno, literaturzale batek eta hemendik asko gustatzen ari da beintzat. Eh inpresioa hori da, baina kontatuko diguzu zertan zertan datzan ideia nagusi bat. Bai, ba, bueno, erraten alda dela, e, direla, historia batzuk, historia horoko baten barruan mm -hmm. Badago historia horoko bat eta e, abiatzen dena Eta historia horrek iru atal ditu Eta hiru atal hoien barruan, ari edo historia ezberdin batzuk daude mm -hmm. Historia haietako, bueno, gehienak, dute arraz eh, lotura zuzena arkeologiarekin. Mm -hmm. Arkeologian ikuste dela ezagugarri nagusinetako bat, ligurorena. E, beti ere, historia txikien barruan. Mm -hmm. Zerren, historia orokorra edo, ba, gehiokokatzen da, ba, jazarpen politikoa, eren ondorio sortzen diren ez, mm -hmm. errealitatean. Eh, Ilesaldian, espetxean, eta... Eta olako olako egoretan, mm. eta gero ba, intrigar erraten zenun, ba, ari xiki oiet, horieetako bat, e, erratenten alhal da badela kutsu beltza edo bai, mm. edo on bueno, e, leberi beltzen kutsu ola, tiki bat eh, mm. ora, gino bat, ez da zuerala. Oh, bai, bai, e, Zegor, ez ez, ez e, galdetu nahi dizunia horretarako, ba, zu gustuko duzun literatur motan oinarrituzaren edo beste iturri batzuetatik edan duzun, ba, egiaren denetarik irakurtzen duen nik, eh? Mm -hmm. Eta eta eleberri beltza sobera ez egiaren ta. Mm -hmm. Ez, baino tarteka gustora irakurtzen dut eleberri beltzaren bat, baino sobera. Ez mm -hmm. dut, ez. Eta liburua, bueno, egia esan, duela gutxi atea zen, baina badira zagitze pare bat hilabete edo, atea zela. Bai. E, suposatzen dut, dagoeneko baten batek irakurriko zuela eta zenolako erantzuna eman dizute orain arte? Bueno, orokorrean nahiko ongi, diguzte. Gero, bai, iritxeak bai, deretai badire, ez, baina orokorrean jendeak erraten dianada, hori pixka bat arritu dela. Ese kelako nik oh, idaztenuenik, eta mm. bon hortan nik ere nekeen. <laughs> Ori egoera, egoera eskatu duta ta hola idatzi dut, baino berez nik pues liburu idatzi baino lehen ez nuen idazten, ta mm -hmm. es nuen idatzie deuz. Mm. Eta hola, eta gero ba ongi jendearen Eta gitarrera hola oso, oso izan da, mm -hmm. hemen bastanen egin zen urtarrila nintzen aurkezpena, mm -hmm. eta gero txaila nintzen irakurlen klubarekin sola zaldi moduko bat bai. Eta jendearen kritikaketa, bueno, nahiko, nahiko ongi bai Bueno, ba, bihar ere kritika eta iritzi gehiago jasotzeko aukera izanen duzu bai. Ernesto Suposatzen dugu kritika onak e, izan direla. Bueno, de neta ikegomendale bai, eh. Bai, de, de, de neta ikegomendana, baina bueno, hemen hurbilean nik entzun ditu denak zeintzat nahiko positiboak e, izan dira guztiak eta guk ere hemendik ba gomendioa luzatu nahi dugu, bai, liburua irakurtzeko baita biharko aurkezpen aurretara joateko ere, esan dugun bezala, zazpi terdietan, ez? Esan dugu bihar kulturgunean. Bueno, alaxe da, bueno, ba, Ernesto, mi esker gurean izateagatik, sorteon bai liburuen ekin, bai etorkizunean, etorlitezken, e ba, proiektu gehiagorekin, eta urriangor arte. Ba, eba, mi esker zui, egin. Eh? Aio. Aio, gara